Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM. Bună dimineața, bună dimineața. Da. Uh, Libertatea a publicat ieri și azi două cazuri uh, ale unor femei de 50 de ani din România. Una din București, cea din uh, Horezu, de lângă Horezu, o comună volceană. O să las oamenii să, să, ne, să se gândească ce le leagă pe cele două cazuri, pe cele două femei și destinul lor. Prima femeie, cea din București, se numește Elena Lefter. Ea fost angajată a primăriei sectorului 4, direcția piețe din 2005. Femeia a absolvit ASEUL, una din puținele din acea instituție care a absolvit ASEUL, administrație publică la ASE, Facultate de Management și uh, activat la contabilitate ca inspector. N-a vrut mai mult pentru că starea ei medicală este una uh, gravă, femeia are scleroză multiplă de foarte mulți ani, diagnosticată ca atare are și un uh, certificat de handicap care rezultă din uh, această boală, care e o boală foarte, foarte uh, delicată și în același timp uh, uh, fluidă și aduce suferință într-un fel în care e greu de, de, de prevăzut. Bun. Ce se întâmplă după ce vine Daniel Băluță, primarul sectorului 4, cu această femeie? El aduce câțiva oameni care are această pasiune. Să aduc oameni condamnați penal pentru infracțiuni de corupție în general în primărie sau în instituțiile ar arondate primăriei, cum este direcția pieță. Unul din acești oameni, care este șeful de la juridic, atenție, șeful de la juridic, se numește colonelul Simion Lincă și este condamnat definitiv pentru un caz de corupție în care a prejudiciat armata în favoarea grupului TOFAN de pe vremuri. Mm. Patru ani cu suspendare a primit uh, acest domn. Domnul o dă afară pe femeia cu uh, scleroză uh, multiplă. Mm. O dă afară, n-are niciun motiv evident și desfintează postul. Femeia se judecă cu ei de anul trecut până acum câteva zile și câștigă, definitiv, reangajarea. Și atunci omul ce face? O mută. Nu o mai pune la contabilitate. O pune unde, credeți? La direcția de control. Ce se face la direcția de control? După cum mi spune și numele, control. Controlează. Da? controlează. Unde? În piețe, în cazul direcției piețe, da? Femeia e alertată și spune că ea nu poate să meargă în piețe pentru că avea să deplasează acest handicap locomotor. Este sever uh, ale ei din cauza bolii uh, pe care o are și avertizează că ea nu are cum să meargă la control decât dacă îi găsesc uh, un loc la birou. Da. Punem o întrebare. Totuși, de ce distribuiți la control și nu distribuiți la contabilitate de vreme? cum a câștigat procesul uh, în mod definitiv. Răspunsul este, este singura poziție pe care o mai aveam uh -huh. Asta e un răs, fel de răspuns așa de forțele naturii Adică parcă, parcă s-a declarat o furtună Și nu era o singură poziție pe care o mai aveau Și cum era poziția de la control Care presupune eventual Dacă nu e femeia atentă și la dispoziția lor Să, să, să, să o ia la fugă printre tarabea Ea neput nu să meargă pur și simplu da. De ce a fost dată femeia afară? Că aici este uh, uh, finalul primului caz pentru că n-a vrut să ne în PSD. Asta cine i Am măturisit acest lucru. Cine spune asta? Spune femeia. Și spune Aha. colegii ei că au fost chemate și i s-au spus dacă tu ai probleme și așa, scrie-te și tu în PSD. Femeia nu s-a înscris în PSD. De inter... uh, fiind absolventă de ase nu are nicio problemă și a câștigat postul prin, uh, prin concurs și l-are câștigat prin justiție. Interesant este că în aceeași perioadă acest om care a dat-o afară pe ea și o angajată acum cinic, nu la contabilitate, că nu mai este nicio o poziție, poate că mai este o a lui, de exemplu, mă gândesc, da? A pierdut toate procesele pe care le-a avut încercând să conteste condamnarea definitivă pentru acte de corupție. Și este șeful biroului juridic. Al doilea caz foarte scurt, totul femeie de 50 de ani, se suie în Cireș în iunie anul trecut, ca să culeagă Cireșe, în grădina uh, cumnatului ei, lângă Horezu, și cade secerată, electrocutată moare. De ce? Pentru că o companie uriașă, e vorba de Cez, Oltenia, care are monopol pe zona olteniei pentru distribuirea curentului electric, uh, lăsa să, a lăsat să treacă patru fire electrice prin acei copaci, în acei pomi okay. Le întreru firele doar după ce femeia moare. Mm. Și întrebați de libertatea, ei spun că n-au nicio vină, că... Uh, de fapt, da, era obligația lor să taie pomii, dar au avertizat primăria care nu le-a dat acces o minciună de la cap la coadă, pentru că n-ai voie, tu ești obligat ca în de companie electrică de distribuitor să faci tot ce poți, astfel încât să nu-ți electrocutezi da, cei pe care îi taxezi, da? să nu-ți electrocutezi abonații. Cred că e prima condiție ca să poți să funcționezi ca o, ca o companie care distribuie energie electrică oriunde în lumea asta. De ce am încercat să unecid două cazuri, vă mulțumesc pentru răbdare și cu asta am, am, am încheiat, pentru că mi se pare că în ambele explicații este atât de cinică și e și invocă, de fapt, niște foarte supranaturale, ca și cum nu oameni, în primul caz, un om condamnat pentru corupție în mod definitiv la patru ani de închisoare cu suspendare, și în al doilea caz, o gigantică firmă de distribuție a energiei electrice nu și-au făcut treaba. Arena lui Cătălin Tolontan La Europa FM